Найбільш вдалі експромти, заздалегідь підготовлені. В управлінні насамперед захожу до Гліба Капелюшного, начальника слідчого відділу. Домовляємося, що він зайде, коли в мене сидітиме Калабан. І аж тепер згадую, що сьогодні ще не обідав, забув. Це вже близько п'яти. Нічого собі. Калабан стукає у двері мого кабінету рівно о 18.30. Як і домовлялися, точність, як на будівельного начальника, просто вражаюча. Він входить, тримаючи в руках велюровий капелюх. Прошу роздягатися, там є місце, вказує в куток, де до стіни прибитий примітивний вішак з трьома кілками, на якому живисять мої плащі, цивільний та форманий, з погонами. Він акуратно розглажує свого плаща на вішаку. Поволі розчистує що устушивий Юру, потім підходить до столу, подає руку і обдаровує мене такою собі бадьора поблажливою усмішкою. То кажете, вже можна привітати вас з успішним підходом до фінішу? Ви досить точно визначили. Саме з підходом. Бо в нашому ділі від підходу до самого фінішу інколи виявляється ще досить значна відстань. «Розумію. То що ж вам нарешті вже вдалося встановити?» «Сподіваюся, наші товариші, згадані у листі, все-таки виявилися непричетними до смерті Антона». «Так, усі вони мають цілковите альбі. Той вечір Антона Васильовича не бачили. Ця річ не є прямою відповіддю на запитання Калабана. Бо щоб довести дедуряку до самогубства, Зовсім не обов'язково було зустрічатися з ним останнього вечора. Але я спеціально говорю про Альбі і спостерігаю за Калабаном. Ні, він ніяк на це не реагує. Веду далі. Юрків тоді виїхав відряджені до Світлограда. Рудківський того вечора був з Тетяною Моголісу театрі. А Венчук цілий вечір провів з комісією на об'єкті в Зв зв'язку з нещасним випадком. Галина Овер'янівна була здома, де дуряка, як уранці, пішов на роботу, та вже додому не повертався. Все це ретельно перевірено. От бачите, я ж вам з самого початку говорив, що не вірю в будь-яку їхню вину. Щоправда, ну, звичайно, чисто теоретично, Могли вони якимись попередніми діями вплинути на нього, але відчув таки невідповідність мого пояснення з його запитанням. Правильно, могли, але під час розслідування нам не вдалося виявити з їхнього боку жодної дії, жодного вчинку, що могли б підштовхнути його на самогубство. Мені також він сам, ніхто будь інший, ніколи не розповідав про якісь такі дії. Навіть чому ж усе-таки він згадав їх у висті? Але ця психологічна загадка, признаюся, нас найбільше мучила. Зумієте, якого Степановича? Коли людина зважується на самогубство, то навряд чи буде таким способом зводити рахунки з окремими недоброзичливцями, правда? Вона -то так. Тому ми розпитували всіх у тому числі і вас, який вигляд мав, про що говорив Бідуряка, коли його останє бачили. І ще нас дуже цікавило, хто саме бачив його останнім. Це правильно, схвалює І хто цікаво із наших тестів, бачив його останнім, з'ясували, майже не вдалося становити. После работы он вышел с 300 разом с товарищем Косьмою. С кем? А, я так я. Молодой специалист, дорогой из института. Что он мог спильно разнимать? Абсолютно ничего. Просто разом вышли. Хлопец до дома шел, а до дуряка, до залезничных каз за квитком до Навроцка. Своей дома информую, как на недокладнейше. Кадись разом и «Ктось має і бути мостаннім, хто бачив Антона?» «Ні, ні він. Тепер тягну глупо вільно. Подумки констатують.